Senyor Maurer, fa dies que no es dutxa, m'equivoco? Quan em vaig canviar la taula del seu costat, em va prometre que almenys es dutxaria un cop cada dos dies. Que n arribes a ser de pesada? Té una visita esperant a l'entrada. Jo me'n vaig a casa. Encarreguis vostè mateix de fer els cafès. Una visita a aquestes hores? Aquell home tampoc s'ha dutxat. Fa tanta pudor com vostè, senyor Maurer. Amb què en surts ara? A veure... D'aquí et penses que és culpa que no m'hagi dutxat, eh? La molt simple encara no s'ha donat que si podem anar tirant en aquest diari tan mediòca és precisament gràcies a mi. Mare meva, quina colla de desagraïts. Em sap haver-lo fet esperar... Ah, hm? oh, en dic Tenma, doctor Tenma. I necessito la seva ajuda. Tenia raó. No va gaire polit, no. Vaja, així que ets metge. No ho diria ningú. Aviam, a veure, si entès bé el que em vols dir, jove. Dius que el proper cas d'assassinat de matrimonis de mitjana edat com aquells de fa anys tindrà lloc aquí, a Heidelberg. Aquest matrimoni concret té una filla adoptiva que quan compleixi els 20 anys l'assassí vindrà a emportar-se-la. Llavors, els pares adoptius seran assassinats. Però resulta que no tens ni idea de qui són, ni on viuen els pares adoptius, ni la filla. Aquesta sí que és bona. Tens molta imaginació. Això no és cap broma. Escolti'm, m'ha de creure. Quina bestiesa. No aconseguiràs que ho publiqui ni en un diari de tercera. No s'equivoqui, no ha vingut aquí perquè ho publiqui, des que els bessons van fugir de l'hospital. Fins que el germà va donar senyals de vida, transcorre un període de mig any. I quina importància té? Crec que després de fugir de l'hospital, els germans podrien haver vingut plegats fins aquí, a Heidelberg. Tot això són suposicions, noi. I llavors els dos van ser acollits pels actuals pares adoptius de la noia però al cap de poc el germà gran va tornar a fugir, deixant aquí la seva germana. Per què no escrius una novel·la, tot i que dubto que es vengui? És molt probable que matessin un ordre de recerca pel noi i que aquest ordre aparegués publicada en tots els diaris. Sisplau, necessito veure els diaris que es van publicar aquí fa 9 anys. li prego! Sisplau! No puc permetre que hi hagi més víctimes, em sent? Li suplico! El nostre director és al·lèrgic a les noves tecnologies. Aquí tens els arxius de les edicions reduïdes i dels originals. Aquí, els arxius dels articles descartats i la documentació. Oh, li estic molt agraït. Ah, oh, aquesta és la famosa reverència japonesa? Au, de res, home. Que consti que només ho faig perquè no puc perdre més temps en una història tan absurda. Quan hagi satisfet la teva curiositat, vés-te'n. Ostres. Cada vegada hi ha més gent que no hi toca. Si us plau. Ho haig de trobar, com sí. Si... Monstre! article d'una desaparició Bon dia, Nina! Ah, bon dia! Que bé! Fas molt bona cara, avui! Ens vas donar un bon ensurt quan et vas desmaiar, noia! Segur que et vas desmaiar perquè el noi que et van presentar no et va agradar gent? No, és clar que no! El que passa és que de sobte em vaig marejar... Li hauré de demanar disculpes. Deixa-ho córrer, no cal que et preocupis més per ell. Què? Després vam anar-li a preguntar i resulta que aquest tal Oton no era el teu príncep blau. Ens va dir que no t'havia enviat cap missatge d'aquesta mena al teu correu electrònic. Oh, vaja. Segons el que dius, creus que et podries haver desmaiat perquè vas veure aquell home desconegut? Sí. Per què? Com era? Només el vaig veure un moment. No ho sé exactament. Què et va semblar? Quina sensació vas tenir quan el vas veure? Doncs, mira, molt familiar. Ah. Però... No ho sé. No sé, no sé com dir-ho, però... Digues. Ah. <totipat> Tranquil·la, nina. No cal que continuïs. Era el mal absolut. Hm? No sé com expressar-ho, però... Sí, vaig tenir les mateixes sensacions que quan tenia aquell mal malson. Uh, el mal absolut. Aquest tema més aviat és religiós. No pot ser. Jo no acostumo a freqüentar cap església. Però tinc la impressió que si el tornés a veure sabria respondre amb més claredat. I creus que podries recuperar la memòria que has perdut? Sí. Aquesta podria ser una manera, però... Però mira, no crec que sigui necessari que t'hi capfiquis gaire. Val més que no et forcis massa i que procuris pensar en el futur, d'acord? Sí. No t'amoïnis. Fes esport i crema energia. Segur que així desapareixeran les teves inseguretats. Mmm! Per eh, què, senyor Maurer? Ha tornat a passar la nit aquí? Sí. Ah, per cert. És vostè qui ha donat permís a aquell home per remenar els nostres arxius? Aquell home? Sí. L'he vist fa una estona i quan li he demanat que feia m'ha dit que vostè li havia donat permís. Encara és aquí? Ponyeta! Ei, hey, tu! Ja n'hi ha prou! eh. Oh! Ei! Hey! Estas bé. Ei. Ah, menja. Sí. És bo, eh? Jo sempre vinc que es aquí. No va mai a casa seva? I la seva família, què? No tinc de família. La meva dona m'ha deixat, saps? Què? Estava tan capficat amb la feina que quan em vaig adonar la meva dona havia marxat a casa als seus pares amb la nostra filla. Bé. I no té intenció d'anar a buscar la seva dona? I per què ho hauria de fer? Ha sigut ella que se n'ha anat. Per què l'hauria d'anar a buscar? Digues... Home, com que sembla que estava dolguda perquè vostè treballa tant, doncs... Això són ximpleries. Per un home, la feina és primordial. Una dona que no pugui entendre aquesta feina fa bé danar en bon vent. Ho sento, no m'hi hauria d'haver ficat. Exacte, tu no t'hi fiquis. Uh, D'això, perdoni, una cosa més. Fuma massa, no és bo, li dic com a metge, no se m'enfadi. T'he dit que no et fiquis en els meus assumptes, carai, parles igual que la meva dona. Llavors, veig que la seva dona també es preocupava per la seva salut. No necessito que ho faci. És el regal d'aniversari de la Nina? Sí, per fi l'he acabat. T'agrada? Quan era petita, duia uns jerseis així de petitons. Escolta, de debò li penses dir que no és la nostra filla biològica? Jo m'estimaria més no dir-li. Tens raó. En realitat, no cal que sàpiga. La Nina és la nostra filla. Mm -hmm. Ja he arribat! Hola, nena. Ai, tinc una gana que em moro. Mm -hmm. mm -hmm. de pensar en el futur. El doctor Gaita el té tota la raó. demà, a les 7 de la tarda, al castell de Heidelberg. Demà, al castell de Heidelberg. Estic fins al capdamunt de feina i jo aquí ajudant a mirar piles de retalls de diari. Potser ja comença a ser hora que ho deixis córrer, no? Ei, Doctor,? Mm? suposem només hipotèticament, que jo d'això anés a buscar la meva dona. Creus que voldria tornar a mi? És clar si deixa de fumar, sí? Què? Mm. Ah? Què passa? Ho he trobat. eh? Desapareix un nen d'11 anys. Podria tractar-se d'un segrest, però de moment no s'ha rebut cap carta ni ningú s'ha posat en contacte amb els pares. Carrer Necker, número 16. Un tal Fortner va publicar aquest ordre de recerca. La documentació d'aquest article hauria d'estar per què? Ah, ja ho tinc. Eh? Punyeta. Què passa? A veure, abans m'has dit que aquest criminal aniria a buscar la seva germana quan complís 20 anys, no? Si el nen d'aquest article és el seu germà... Té, mira, aquí hi ha la data de naixement. Segons això, avui és el dia en què aquests bessons fan 20 anys. Hola, pare, sóc jo. Acabo de sortir de la feina. Escolta, és que abans de tornar a casa he quedat amb un amic uh -huh. El castell de Heidelberg D'acord, la teva mare està preparant la teva festa d'aniversari, no triguis Què era la Nina? Sí, diu que ja vindrà, que ha quedat amb un amic No sé quina mena d'amic deu ser <laughs> La Nina ja és grandeta Potser així podré recuperar la memòria Vll saber qui sóc en realitat. I he d'anar. I què què penses fer si a casa dels Forner i els bessons? La qüestió més important ara és que aquesta família corre per ell. Hem'avisar la policia perquè vigilin la casa. <ríe> Creus que les teves deduccions convenceran la policia. Encara no ha passat res, home. És que si esperem que passi serà massa tard? No passarà absolutament res. T Has fet una pel·lícula nano. Dels quatre casos d'assassinat de matrimonis de mitjanetat, jo vaig anar a l'escena del crim de Colònia per escriure un article. No havia vist mai una cosa com aquella. No s'hi veia cap mena d'intenció, d'objectiu, cap mena de rancúnia. Era com si s'haguessin limitat a prendre'ls la vida, només això. Quan veus una escena com aquella, de seguida te dius que un noi que encara no ha complert els vint és l'assassí, de debò creus que un nen seria capaç de fer una cosa tan terrible com aquella? Et puc assegurar que allò no era obra d'un nen. Ho va fer alguna cosa més gran. Més gran? Què vol dir? Ah, aquesta és la qüestió. No sé gaire quines paraules podria utilitzar. Ja sé que és molt tòpic, però si ho hagués d'expressar d'alguna manera, diria que va ser obra del diable. Si mai tingués aquell criminal davant dels meus nassos, no dubtaria matar-lo, creu-me. El número 16 del carrer Necker és aquí. Bona nit, sento destorbar-los tan tard. Sí? Bona nit, perdoni que el molesti a aquestes hores. Em dic Maurer, del Heidelberg Post. Un periodista, en què el puc ajudar? Si no li fa res, m'agradaria fer-li unes preguntes. De què es tracta? Ah... Uh sobre l'ordre de recerca del seu fill que van publicar l'any 1986. Mm -hmm. eh? Ja no en volem saber res. Esperi, sisplau, obri la porta. Només li volem fer unes preguntes. Vostès tenen una filla, oi? La germana Bessona del nen que va desaparèixer aleshores? Sisplau, facin el favor de respondre. Mm, em temo que sí. Què? El pastís... Acabo de veure que la mare havia preparat un pastís d'aniversari. Fa nou anys van adoptar uns germans bessons. Aquella nena encara viu aquí amb vostès, oi que sí? Margin, plau. Hem criat la nina com si fos la nostra pròpia filla. No ens causin problemes. Deixi'ns en pau. Fa nou anys vostès van adoptar una parella de bessons. El germà gran tenia les marques d'una operació al cap i la germana petita tenia amnèsia. És cert, això? Senyor Fornner, ho sento, però hem d'avisar immediatament la policia. Tant vostès com la seva filla corren perill, ho entén? Senyor Maurer. Que correm perill? Què volen dir? Deixi'ns veure la seva filla, sisplau. Ara la Nina no és a casa. Eh? On no anat? el castell de Haidelbert que ha trucat i ha dit que havia quedat allà amb un amic. Oh. Deixi'm el seu cotxe. Espera, primer hem d'avisar la policia, no hi pots anar tot sol. No podem perdre temps explicant tota la història a la policia. Doni'm les claus, de pressa. D'acord, doncs jo em quedaré aquí i avisaré la policia. Ho deixo a les seves mans. Ei, doctor! Eh? Vés amb molt de compte. Com ja t'he dit abans, no es tracta d'un criminal qualsevol. No permetis que et mati. Senyor Maurer... Prometa'm que tornarà a ser I llavors, jo deixaré de fumar, tal com m'ha recomanat tantes vegades. La seva dona se n'al·legrarà. Som-hi, doncs, a veure com li explico això a la policia. I la nina? Està bé, està bé, la nostra filla? Digui'ns què ha passat? No cal que s'amoïnin per res. Puc fer servir el telèfon. Li ha passat res a la nostra filla? Si plau digui'ns-ho. On és? Facin el favor de calmar-se. Mm? Però què dimonis? Mare meva, han tallat la línia. no t'hagi passat res, Anna. És molt tard. Ja fa estona que hauria d'haver vingut. Suposo que es tractava d'una broma, tal i com m'imaginava. Val més que torni a casa. No marxis. Eh? Eh? T'has d'esperar aquí. No marxis. Qui ets tu? Això te n'és. Ell m'ha demanat que no et deixi marxar d'aquí. T'acabo de dir que no marxis. Que no ho entens. Espera! No marxis, d'esperar aquí Això és el que m'ha demanat Anna! Anna! Anna, d'això vull dir Nina Fortner Te'n recordes de mi? Sóc el doctor Tenma M'alegro que estiguis bé Anna, doctor Tenma Marxem et portaré a casa. Llavors, vostè... Vostè és el meu príncep plau? Què? Qui, carai, tu. Uh -huh. no tu? No t'hi tu no t'hi fiquis. Ella s'ha de quedar aquí i esperar-lo. Si no, jo... Jo... Uh -huh. No cobraré els diners! Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh va dir que no vindria ningú! Mala Itzea! Es troba bé? No no esperava. Necessito alguna cosa per lligar-lo. Sí. Ah! Uh! I t'ho han carregat, digues. No, no ho sé. Quan et va dir que tornaria? Contesta! Jo no sé res. Només em va dir que vindria quan acabés de fer una cosa important que havia de fer mentrestant. I si ha anat... a casa teva? Què? Anem, hem de tornar a casa teva de seguida. Què... què vol dir? Ja t'ho explicaré després. Anem, Anna, de pressa! An De pressa! Oh. Oh. Oh. Oh. No em puc deslligar puc oh. deslligar oh. Qui és vostè? A més, a més, jo no em dic Anna. Em dic Nina. Ja ho sé, però quan et van traslladar al meu hospital, tu et deies Anna i el teu germà es deia Ion. El meu germà. Episodio 7. La mansión de las atrocidades.